اقرأ اخيها ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في عماقنا عماقنا الإيمان أكرم بأحمد سيد الأكواني طاه الرسول المجتب العدناني رباه زدنا في الحبيب محبة أنعم علينا بالهدى الرباني أكرم بأحمد سيد الأكواني طاه الرسول المجتب العدناني رباه سيدنا في الحبيب محبه <تصفيق> والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا سهل وقبل الله جل شانه دعنا الصلاه والسلام نوصيك الله وصنيحه محمد صلى الله عليه وسلم كما اوصى شانه الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبيكبير يا Bojte se Allah džar lašanumu istinskom bogobojaznošću i da mojte umirati osam kao pravi muslimani. Usišanog Allah tabaraka ta'ala molimo da nas učini udenik koji ga se boje istinskom bogobojaznošću udeniku i ću umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu ta'ala da ova naša druženja nađemo na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu i da nas okupi u jannetu, kao što nas okupio sada ovdje. Mi smo prošli put počeli sa novim ciklusom predavanja, gdje smo rekli da ćemo govoriti, gdje smo počeli da govorimo, o bitnosti ispravnog vjerovanja. Gdje smo rekli da ćemo govoriti o bitnosti i važnosti ispravnog vjerovanja. I gdje ćemo govoriti o ispravnom vjerovanju. I o vjerovanju u kojem je musliman obavezan da vjeruje, onako kako je to došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer kao što ste vidjeli iz neke primjera koje smo spomenuli, a uvijek ćemo tokom to ovih predavanja spominjati, spominjati pravce i mišljenja koja narušavaju ono što je došlo u Kur'anu. Vidjeli ste kako su određeni pravci i određene osobe iskrivili svoje vjerovanje. I zato još jednom ponavljamo da je obaveza muslimana i da je obaveza svakog čovjeka da vjeruje v Allaha Jalalašanu, da vjeruje v Allaha'vi poslanike, v Allaha'vi knjige, usudni dan, onako kako je to došlo u Kur'anu i sunnatu Allaha'vi poslanike sallalahu alihi wa sallam. Jer tokom vremena, su se pojavili pravci, skupine, pojedinci, koji su pokušali da iskrivi to vjerovati. Većutim, hvala Allaha Jalalašanu, koje da u svakom vremenu bude učenjaka, da u svakom vremenu bude skupina koja će učuvati ispravno, ispravno u vjerovanju. Draga braćo, prošli put smo rekli da ćemo danas početi da govorimo, da ćemo početi govor o imanskim šartovima. Odnosno, kao što vam poznati, amentu billahi, uomelaiketihi, uokutubihi, urusulihi, vjerom u Allaha, uAllahu vemeleke i takvada. Večera ćemo početi sa govorom o vjerovanju u Allaha te barakva ta'ala. Odnosno, šta znači kada čovjek kaže da vjeru u Allaha? Danas kada bi upitali da kažemo 99% ljudi ovdje ili 90% da li vjeruješ u Allaha, rekao bi ja vjerujem on mogao da kaže da dvije minute govori o tome šta znači vjerovanje u Allaha, mislim da bi odgovor bio negativ. Također i mi koji vjerujemo u Allaha, onako kako se traže od nas, potrebno je da znamo kako ćemo drugima pojasniti. Pa, na primjer, kada ti dođe neko i kaže, ja vjerujem Allaha, da ga odmah iskorist, iskoristiš priluku da kažeš, dobro, znaš što znači vjerovanje u Allaha? Ako kaže, ne znam, eh, da onda uzmeš priluku da čovjeka podući što znači vjerovanje u Allaha. I zato neka se svak od nas vrati na to kada bi ga neko pitao što znači vjerovanje u Allaha, da govori samo o prvom imanskom šartu, ja vjerujem u Allaha. Da li bi mogao 15-20 minuta o mi da govorim? Da ne kažem sat vremena, da ne kažem dva sata. Da govori o tome šta znači vjerovanje u Allah. Jer kao što smo rekli, i što nam uvijek treba da bude na umu, da akida, da vjerovanje u Islamu nije samo teorija, nego je to praksa. I zato svaki ovaj imanski šart, svaka ovaj, da kažemo, postavka, ostavlja trag na čovjekov život. Kao što i neispravna lišljenja i neispravno ubjeđenje ostavljaju negativan trag, negativne posljedice na čovjekov život, tako isto ispravno vjerovanje ostavlja pozitivne posljedice, pozitivne tragove na čovjekov život. Pa tako da pođemo od samog početka, odnosno do osnovnih stvari. Draga bračo, kada kažemo vjerovanju Allah tabaraka wa ta'ala, vjerovanju Allah djelašana, to prije svega podrazumijeva postojanje Allah djelašana, da čovjek viruje je Allah جللشانه postoji. To je prva Druga stvar, da vjeruješ da Allah جللشانه tvorac i gospodar sveta. Da Allah جللشانه šta? i gospodar sveta. Da ona je onaj koji je stvorio sve što se nalazi na dunjalku, sve što je na svijetu i onaj koji upravlja, da to je to uzvišenje ovata bar. Druga stvar, da Allah je Allah جللشانه jedini taj koji zastržuje da obožava. I da Allah جللشانه jedini taj je koji treba da se obožava i da svoj ibadet ne usmjeriš ka nekom drugom mimo Allaha tabarek wa ta'ala. I četvrta stvar da viruješ, da jedino Allah djel lašanu posjeduje i mena i svojstva savršeniste. Da jedino Allah djel lašanu posjeduje i mena i svojstva savršeniste. Draga braću, ovo je ukratko. Još kažem ukratko. Virovanje v Allaha djel lašanu. I ovo se jednim nazivom, Jo da kažemo term, jednim terminom u islamu zove ove tevhid jednim nazivom zove tevhid. Šta znači tevhid? Znači tevhid znači da vjeruješ da Allah dželle šano jedan jedini. A čim kada najdete kroz literaturu kaže tevhid, tevhid, tevhid, šta znači tevhid da vjeruješ da Allah dželle šano jedan jedini. A znači, što brate pa ćemo želimo ode sad na samom početku da vam pojasnim neke termine da znate. Načem sada su nam predavanja, znači sada gledamo da stvari pojasnimo jednu po jednu. Znači, da ovo ovaj cilj da tako kažemo prijedmet, da ga obuhvatite. Znači, tevhid znači vjerovanje da je Allah djel lešanu jedan jedini. Supratno tome dolazi termin koji glasi širk. Što je širk? Širk je da Allahu djel lešanu pripišeš nekoga ili nešto u svem ovome što smo spomenuli. Isto tako se spominje termin akida ili akaid. Šta je akida? Akida, draga vreću, znači čvor Jezički, u arapskom jesku znači čvor. Što znači da čovjek svoje srce veže za nešto. Za neka objeđena i za neka vjerovanja. Tako ovdje akida znači da svoje srce vežeš za objeđenja koja su došle u Kur'anu i Sunnitu. Isto termin koji se tu spominje je termin iman. Šta znači iman? Iman znači vjerovanje. Iman znači vjerovanje. I zato šta su imanski šartovi? Šta su šartovi, odnosno temelji imana? To je še stvari koje je došlo. A dispozanika ali hesalat, salat diberušu Allah, qolag melake, i tako dali, znači svi oni šest imanski šaptla. Međutim, islamski učanst kada govori kada govori kako je znači imana, kažu imanje nešto što obuhvata govor, obuhvata riječi i obuhvata djelo. Ono što obuhvata uvjerenje srcem, govor i čovjekova djela. Ove tri stvari, znači ove tri stvari znači imana. Prva stvar o kojoj ćemo početi večeras da govorimo Je draga braci, ova prva vrsta tenhida odnosno prva i druga što smo spomenuli. A znači, ćemo smo da Allah da vjeruje da Allah džalšano u postoj, da eto yarat svega. Da znači, ćemo ovim prvim dvije veoma stvarima ćemo večeras govoriti. Deli postoj i kada kroz istoriju neko koji zanije je zanijeka u poslanje Allah džellešani. Kvare rekao ne postoj Allah. Postoj. Narada postoj. Naći ljudi pojedinaca grupa koji su rekli da Allah Đallašanuhu ne postoji. I zato danas vam poznat termina teisti, ljudi koji kažu da Allah Đallašanuhu ne postoji. Međutim, Allah, tabarak ta'ala, uzvišeni Allah u kada govori ovim ljudima, Allah Đallašanu nam kaže da oni svojim jezicima to govore. Međutim, da su svojim srcima duboko ubjeđeni da Allah Đallašanu postoji. Odnos, da postoji Bog. Iako svojim nećmo kažu, na ne posni ništa. Međutim kada bi se oni vratili i sigurno kada se vraćate i razmišljaju ubieg je nisu dan što posni. Međutim iz neki razloga, znači o kojima sada nećmo govoriti, ljudi kako, nju tako, jesu tako kao. Pa na tako Allah te barekata taala u Kur'anu na vodi primer odno su dijalog između Musa alejselam i Mesu faraona. Faraon je bio jedna od najpoznatiji ličnosti kroz istoriju ljudskog čovečanstva koje je govorio šta? Da je bog فقال الله جلو شامل القرآنو نهودي نيغوه ريك وكاده سوراة صوم نارده وكاده ما علمت لكم من إلهي نغيري يَا نزنام دا في بنو إسرائيل يَا نزنام دا في اوزنايت نكوه درهوه ببوغا زرر في امات نكوه درهوه ببوغا وسي منا اللح تبارك و تعالى ساكوه ببوغا ما علمت لكم من إلهي نغيري فقاله موسى عليه السلام قوي الله تبارك و تعالى قد Да нема ништа. Па се му санисана када обраћање му као посланик који на говори по свом хиру, деко који говори لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. Ти фараону добро знаш, да ово није објавио осен господа небеса и земљи. Ти фараону добро знаш да ово није објавио осен господа небеса и земљи. Аллах те барека таала тако јер када говори онима који не بها. Joni su kaže porekli te ayete: "Wastaiqanatha anfusuhuma dhulman wa 'uluwa." Alnihawadush as ubi'jina, nihawadush as ubi'jina, ubi'jinasu. Teka brečo. Vjerovani da Allah t'baraka wa ta'ala da gospodar svega. Znači podrazumijeva da Allah t'baraka wa ta'ala taj ko istvorio sve Zatim da Allah je jedini taj koji upravlja pojavama na dunjavku. Kada su pojave, ko je taj ko upravlja tome? Allah. I vidjećemo kako su određene sekte i pravcu islamu, naržalost, koji se prepisu islamu, kako su svojim određenim osobama prepisali, prepisali svojstva upravljanja. Pa tako kažu taj određeni čovjek može da upravlja. Da Allah ta od otoga sačuva. I također, Naći to podrazumijeva da Allah t'baraka ve ta'ala, da Allah t'baraka ta'ala ukvalja, da upravlja svim stvarima. S obzirom na to se završi jedna bitna tema, želio bi da se samo malo nakratko na nju osvrnem, a to je s obzirom islamski učitelja što spominju u svojim djelima, mislim da je bitno da to spomenem. A to je to su načini spoznaje Allah t'baraka ve ta'ala. Islamski činjaci kada govore o spoznaji Allah dželle šane, govore i kažu koji su to načini. Na koji se spoznaje Allah te Allahu. Pa spomenuo četiri načina, pa mi sam ukratko spomenti. Prvi način, draga braću, da se poznaje Allah što je sna kao što kaže Šejh Al-Islam ibn Tajmija, rahmetullahi jeste čovjekova priroda. Jeste čovjekova priroda, odnosno to se naziva kako? Filiret. Naziva se fitrat. Pa da znate termin fitrat, znači priroda, čovjekova priroda, znači na koju oi se čovjek rađa. Pa tako visokim čovjek braće pa je Allah te barek je kao što je sa određenim osjećajem. Sa određenim osjećajem. Pa tako na primjer, tako na primjer čovjek od marena ima osjećaj i zna da vatra šta? Da vatra prži. I znači kada primakne dijete, znači koje nije naučilo, njemu niko rekao, znači vatra prži, nemoj doticati vatru. Međutim kada primakne ruku odmiči. Znači, zato što je to priroda po kojoj je stvoren. Dijete također kada se rodi Nikoga nije naučio i nikoga nije podučio da kada se rodi odmačim da se rodi kako, da uzme uh, dojko od svoje majke, da doji mlijeko. Da je Allah ta baraka ta'ala ga stvorio potome i odma da djete zna kako će, kako će dojiti. Isto tako, isto tako, djete od svog rođenja ima osjećaj za Bogu, ima osjećaj za Tvorcem, jednim jedinim koji je stvorio sve. I u tom kontekstu, Allah posanik sallallahu alaihi wa sallam kažu u hadisu, koji za bilje žio, imam Bukhari, yusom sahihu, wa debu Huleyre radi allah tala anhu, ma min mavludin illa yuladu, illa go yuladu alam fitr. Kaže, nema ni jednog djeteta, nema ni jednog a da se ne na prirodnoj veri. To je, na islam. Nema ni jednog a da se ne rodi na prirodnoj veri. Faabavahu pa njegove roditelji od njega naprave židova ili od njega naprave Orivajte je došlo ili od naprave međusiju. Ili da kažemo, znači naprave od njega nešto drugo, naprave od njega komunistu, naprave od njega ateistu, naprave od njega ovo, znači oni ga okrenu. Međutim, dijete kao dijete ima osjećaj za vjerom. I zato možda ste sigurno imali prilika da vidite kako dijete, kako dijete malo e, govori ili radi neke stvari koju počuju na to. Jedan od tih primjera koji sam čitao, možda sam o nekada ovdje spoma, e, spomenuo, da jedan od instituta na zapadu, ne znam tačno koji institut, kao se zove, pravio, tako da kažemo, znači želio da vidi da li uistinu kod djece postoji osjećaj za vjerom, znači koliko su djeca religiozni. Pa su tako uzmali djecu, uzmali su djecu koja su nastradali, nastradali im roditelji, znači koji su ono znači djeca za doma ili tako, i odgajali su ih znači, u veoma lijepim uslovima. Međutim, daleko, daleko od svaki informacija o postojanju, o postojanju Boga, znači daleko svi tih informacija. Znači nisu mi što govorili ni za Boga, ni za vjero, ni za bilo koje stvari koje se, koje se vežu kako to oni kažu u teologiji. Pa je tako jedno od te djece rezultati su, odnosno pokazali, jedan od tih primjera te djece je bio, da su tako odveli jedno od te djece da su ga odveli u prirodu, znači malo dalje od tog svog instituta. Pa je djete, djete vidjelo jedan lijep prizor, znači vidjelo jedno lijepo jezero, znači jedan lijep prirodni prizor gdje je bilo jedno jezero. Pa je reklo kako je lijepo ovo jezero i kako je fino jezero. I oni su mu govorili, vidi i kako je lijepo jezero. Pa je reklo jezero je lijepo, a još je lijepši onaj koji je stvorio ovo jezero. A još je lijepši onaj koji je stvorio ovo jezero. I zato malo djete zna da takve stvari, takve lijepe stvari ne mogu da nastanu, ne mogu da nastaju slučajno, ne mogu da nastanu slučajno kao što ćemo kasnije biti. Kako da je osnova, draga breća, kada u pitanju spoznaje Allah, da čovjek svojom prirodom, spoznaje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Normalno, kada kažemo ovaj osnov, želimo također da ukažemo na neispravnost, kako su to otišli neki uh, filozofski pravci koji se pripisuju islamu, koji kažu da je osnov za spoznaje Allaha tabaraka ta'ala razum, pa tako kažu, kogod ne poznaje razumski dokaz poslanja Allaha njegove vjerovanje neispravo. Znači to su poznati mutakellimski pravci. I zato po njima, Većina običnog svijeta, ono što mi kažemo većina deda i nena ispravno ne vjeruje. Ja ti danas kad bi došo jedno i neni, jednom djedi koji su pravi muslimani, znači koji nema kodni lijevo desno. Naći oni što znaju da islam to je to. Kada bi mu došao i rekao mu čovjek možda 50 godina, pa neka mu rekao da mi spomene razumske dokaze postojanja Allaha, on će ne bez spomene jedan. Kad bi kapito dobro da mi dokaz postojanja Allaha dželle šhad. I konačno zato što on svojom fitrom zna od malena i svojim fitnom za zaposljanje Allaha djel lašanuhu. I možda sam vam spomenuo primjer eh, jedne žene, jedne starice, pored koje je prošao jedan veliki učenjak, koji je bio jedan od ovih pravaca, nažalost, imam Ar razi, međutim koji se pretvila svoje života pokajao i vratio se na pravac imezem selefa. Pa su rekli ovoj ženi, njeno znaš li ko je ovaj čovjek? Pa je rekla ne znam, pa su je rekli to je čovjek ima sto dokaza za zaposljanje Allaha djel lašanuhu. On ima sto dokaze za postojanje Allaha Jalašanu. On ima, kaže, sto dilema. Allah ne postoji, zato su mu potrebni, potrebni dokazi. Čovjek koji je na ispravljivom na fitru nazad Allaha tabarak vata'ala postoji. Drugi način spoznaje Allaha tabarak vata'ala je razum. Onaj koji smo ovdje sada malo prije, tako da kažemo, kritikovali. Međutim, kritikovali smo u kontekstu da to nije jedini način spoznaje Allaha tabarak vata'ala. To može da bude jedan od načina, međutim, nije jedini. I ovaj način spoznaje Pogotovo da kažem potrebani koristi ljudima koji negiraju, odnosno čija se ova priroda iskrivila. Koji kažu da je svijet nastao sam od sebe. Znači da je ova ovaj sav svijet, da je došao u slučaju. Znači sva ova ljepota koja se danas nalazi u svemiru, koja se nalazi u kosmosu, ljepota čovjekovog stvaranja, subhanallah. Pogledajte tu na koliko mjesta Allah, tabarik wa ta'ala, poziva ljude da razmisle o samim sebe. Odnosno da vide kako se oni stvarili. Uvama samim je dokaz, pa zašto o tome ne I ti ljudi koji možda danas u ovom vremenu tvrde da su intelektualci da su vakkenaki subhana pokne date znači negiraju stvar koju obič samo da djeca poznaju. A to je da kao što da ova su slučajno da nema tvorca nego da nastao slučajno. Ili kao što neki kažu a to su određeni filozofski pranci znači koji kažu da samo sebe da te stvari same sebe stvaraju. Euh naome sebi puno se zadržao jer Allah te barekuta nam govori ovakvim ljudima i poznato je, također su vam poznate rasprave, možda kroz istoriju Islama, međutim, jedna od zanimljivih rasprava je rasprava koja je bila sa imamom Abu Hanifom, alaihi, koja je bila sa imamom Abu Hanifom. Imam Abu Hanife, kao što to navode je, historičar, jedne prilike se susreo sa ljudima koji negiraju poslanja Allaha, ta i koji kažu da je sve nastalo slučajno. Znači, ovaj svijet, ovo kod nas, nebos, nebesa, zemlja, ljepota, sve ta ljepota nastala je slučajno. Pebo haneifa kada se susreo sa Sinima. Nač je samim odma samim početak te razpre kada se susreo sa Đima? Kažu je jeste ta ima kako si došao do ono? Kaže kako sam došao? Sać famelici kako sam došao? Kaže bio sam sa druge strane rijeke i kaže došao sam, htio sam dođo do vol mesta, međutim nije, nije bilo čamca. I kaže da kaže od jednog kaže rijeko ide drvo ide da jedan koma drveta ide drugi koma drveta Ide, kaže, slučajno neki mali komad železa odnetle dođe i kaže to sve tako jedno na drugo, jedno na drugo i kaže od jednom nastade, kaže nastade lijep čamec. I kaže, ja uđu u taj čamec i prijeđu i dođu ovde do vas, kažu, ma daj, nemoj nemo, nešto pljavke, nemoj nešto pljavke, baci. Kaže, vi nevjerujete u to, da je taj čamec samo od sebe a tvrdite da nebesa i da zemlje i da sve vode je nastalo slučan i tako je, eh, da musela Allah djela šanom usmu ne završio raspravu Treći način, odnosno jedan od načina, treći način spozna Allah tabaraka ta'ala jeste spozna Allah tabaraka ta'ala putem osjećaja. Odnosno, bilhis, kao što se to kaže. Šta znači spozna Allah tabaraka ta'ala putem osjećaja? Znači putem osjećaja u smislu putem sluha, putem vida. Ne, da Allah Đelšanu sačuva kao što su spominjali ljudi koji tvrde da gledaju da su videli Allah tabaraka ta'ala, ne. Nego dokaz do koji vidiš, koji čuješ, koji moš opet koju puće na Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato na prvo mjesto ovdje dolazi, kada se govore ovoj visi spozna Allaha tabaraka wa ta'ala, dolaze muadjize, odnosno nadnaravnosti. Nadnaravnosti koji su došli u Kur'anu i subnetu. I naravno, govor muadjizama je jedna opšina tema. I zato znate da Allah je, je svakog poslanika poslao i da nije naredio ljudima da viru u njega bezičega, ičega, bez ičega Pog jasnog dokaza, nego je svakome od njih dao, dao do dokaze. Fatak Allah te barekatu taala musawda u dokaza. Do Allah je nam govori. Isao عليه السلام. Allah je lješano jeda. Dok je bila u mrtve. Da će oživljavanje mrtvih od sebe Allah te barekatu taala. Među te ma Allah je Allah je lješano jeda. Isao. Suon poslaniku. Da će kao dokaza koji govori o oživljavanju sa Allahom pomoci. Da koji će biti ljudima dokaza. Šta? Te poslaniku da Allah te barekatu. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik. Allah je lješano jeda. Dokaza da su mu'diza. Ko je subile a ti vezano za njegovo vrijeme a to je na primjer kao što da se mjesec razpolovio da su došli mušrinici da stražnja od Muhameda sallallahu alaihi wasallam da se mjesec razpolovio ti mjesec koji mi gledam fa allah tbaraka taala da u mjesec razpolovio da jedan dio mjeseca bi ovdje drugi dio mjeseca da bi ovdje i otme otme se govori u suri alqamar i qtarabat asaati wa shaqqa alqamar izato možda je poznato da i danas da i da danas podjema nauka govori da je nekada spomnuo da je nekada do Da, da se mjesec raspolobio. Međutim, ono što je karakteristično za Islam, što je karakteristično za Islam za, i za Kur'an za posljednju objavu, a to je da je Allah Jalašanu u Kur'anu dao, da je spomenuo dosta primjera, znači kada, kada je objavljen Kur'an, 1500 godina, koji danas, moderna nauka otkriva konstantno, znači danas naučna otkrijića, da kažem, ukazuju na one činjence koje je spomenuo u Kur'an od nekih stvari koji su, na primer, vezano za medicinu, za embriologiju, o tome kako se dijete, u kojim e, etapama se stvara, utrobi majke, do mnogim drugim stvarima koje su vam poznati. Zato znate da, na primer, ših Abdulmeđid Zindani, e, ših Zagolul Najjar i drugi, znači učenjaci koji su eksperti za ovu vrstu, za ovu vrstu, e, da kažemo, upoznavanja AjeTA i hadisa. I zato vidimo izdana u dan kako veliki broj, e, da kažemo, ljudi na zapadu, jedan od razloga što ljudi prihvataju islam, što naravno vide, vide te činjenice. Znači kako to, kako to, da danes, znači usweta, pomagala, usweta, da danes ne vam kao odkrivastar a da je Kur'an ukazao to pre 1500 pa, godina. Normal, Kur'an nije knjiga ni medecine, ni geografija, ni te ovoga, međutim Kur'an ukazao kako bi ma bio dokaza je to da Allah njel lashanuhu. Kako mi to ljudi ma bio jedan od dokaza da je to od Allah njel lashanuhu. Kao što je, eh? i ne iskrivnja na Kur'ana, Kroz sva ova stoljeća dokaz da je Kur'an od Allah i za to pogledajte, 1500 godina, Kur'an koji imamo, danas ljudi kada bi došli uzeli sve Kurani i zapalili, svaki Kur'an kada bi zapalili, bilo to isto promijenuo? Zato što ima milijonima ljudi koji znaju Kur'ana pameti, koji znaju kako se Kur'an piše, znači ne samo koji znaju, koji znaju čak, znači to napoznavaju i svi hafize, koji poznavaju i pravila pisanja, pravila pisanja Kur'ana, zato što pisanje Kur'ana ima određena pravila. Pa ili do 500 godina, ni jedna riječ, ni jedna, jedna, jedina riječ u Kur'anu se nije promijenila. Međutim, dok vidimo prethodne nebeske knjige, kao što su Tevrat, kao što su Inđil, Evanđelj, da su se izmijenili. Da su se izmijenili. I zatim, još jedna udačina Allah Allaha tabarakva ta'ala, jednog jedinog, jeste spoznaje putem šarijata, odnosno putem dokaza Kur'ana i sunnata. Znači, normalno ovdje se traži da čovjek prethodno vjeruje u Kur'an i sunnad, a to je kako nam Allah tabarakva ta'ala, kako nam Allah o tome da je Allah, tabarakhove ta'ala, jedan jedini. E, normalno, one stvari koje smo spomenuli na početku, a to je vjerovanje da je Allah djelašanu gospodar svega, da je jedini taj kojem se čine djela radi njega, da je jedini taj kojem pripadaju i osobi, osobine i atribut savršenstva. Ove sve tri stvari su vezane jedno za drugo. Ove sve tri stvari su vezane jedne za drugu. I zato kako će čovjek, na primer, Mi znamo da je tawaf, da čovjek čini tawaf o kabe radi čega? Da čega čini mu tawaf o kukabe? Allah radi, sato što Allah naredio. Allah, tbarak wa ta'ala, nami naredio da čini mu tawaf o I sato tim činom radimo šta približava vam se Allah, tbarak wa ta'ala. Znači zato još jednom ukradko jedno zbog čega to čini, sato što Allah naredio? Zbog čega činimo? Da se približimo Allah te kod Tava. Oni novotarski pravci, kao što je pogotovo prisutno kod i kod jednog broja Sufija, koji čine Tavaf oko Kabura, znači Kabur, tamo neki haso huson, i dođu, čine Tavaf, obilaze oko tog Kabura. Zbog čega obilaze oko tog Odnosno, zbog čega se približavaju tom čovjeku? Svoj i Badecu putili njemu. Obratite pažnju. Činjenje Tavafa oko Kabe jedino Allah radi. Pa su došli ljudi pa su novatariu da činija tavaf oko kabora, zbog čega kažu da se približimo onome koji je umro. Znači svoji made su uputili njemu. Zbog čega su uputili njemu? Kažu zato što je on poseban. On ima mogućnost upravljanja određenim stvarima, da donosi korist, da otklanja štetu. Ja se približavam njemu da od sebe otkloni neki, otkloni neki belaj, da neki musibet. Znači ne bi to radio da nije šta? Da ni u početku ne veruje da taj čovjek ima određene mogućnosti. I zato sam vam govorio da su ljudi, ne znali li se džahili, znači ovdje išli na turbe šejih uvije, kažu kada djete, kada djete dobro ne ide u školu, znači kada je ono malo, znaš, neće da uči, kažu 40 dana vodili djete jedno da zanoći, odnosno da, da, da, da ostane kod kabura, 40 dana ga vodili da spava kod kabura i da ostane kod kabura. Kažu što kažu, postaći pametan. ko je glup, namo šta može pomoći. Zadar ću pažnju, obratiti pažnju na prance koji su po ovoj, po ovoj vrsti tevhida, a to je tevhidu robobije. Znači nismo kazali da ova prva vrsta tevhida, a to je vjerovanje da je Allah djelašanu gospodar svega, da jedino je on taj koji je stvorio, jedino je on taj kojim pripada sva vlast, jedino je on taj koji upravlja, jedino on taj koji daje smrt, jedino on taj koji daje život, da obratimo pažnju koju ovu vrstu tevhida, ovu vrstu jednoće Allah narušio. Znači da samo koji su pravci, sve jedno koji se pripisuju na čuvoste pravci koji se pripisuju vjerama, ili da kažemo pravci koji se pripisuju monoteističkim vjerama, ili pravci koji se pripisuju slama, da obratimo pažnju na one pravce koji su narušili ovu vrstu tevhida. Pa tako, normalno od prvi, uh, prvih, uh, prvi oni koji su narušili da kažemo ovu vrstu tevhida, su filozofski pravci koji smo ukazali, znači koji kažu da je svijet nastao slučajno, Danemo gospodara, da nema upravitelja, da sve što se dešava, da se dešava slučajno. Zatim, pravci koji se pripisuju monotističkim vjerama, kao što je kršćanstvo i judaizam. Znači, su takođe narušili ovu vrstu tavnjida. Na primjer, uzet ćemo primjer krišćana. Znači, krišćani za sebe tvrde da su vjera Isa, alaihissalam, ili odnosno kako kažu, Isusa. Normalno, svi znate položa i mjesto Isusa, odnosno Isa, alaihissalam, u Islamu, I to sam koliko puta spominjao, da čovjek musliman, ako bi opslovao Isusa, da je njegov hukm, da je njegov propis kakav, da sa tim postaje šta? Da sa tim postaje nevjernik. Znači, musliman koji dođe opsuje Isusa, on sa tim postaje šta? Postaje nevjernik. Čovjek koji dođe i opsuje Mariju, odnosno Marijama, a.s. sa tim postaje šta? Postaje nevjernik. U islamu se njegov uh, odnos, nači on se smatra isto kao da je opslo Muhammada, Zato što onaj koji negira jednog poslanika, kao da negirao šta sve poslanike, kao opšu jednog poslanika, kao da opsobo sve poslanike. I zato pogledajte, znači koje koje mjesto da kažemo uh, Isa alejselam, njegova majka Marijam ima ju u Islam. Još pogotovo zato što između Isa alejselam i Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nije bilo šta, nije bilo poslanika, i zato je poslanik Alih ibn Salatu sallahu alejhi ve sellem, hadis koji je Ibn Buhari rekao, ja Isa smo braća. Je lako pokazao, kaže između mene i njega nema Nema poslanika. Međutim, međutim e, normalno, historijat hršćanstva kao vjere, znači, koje je čitao i koje je gledao, znači, vidilo da se vjera iskrivila i da od vjere u jednog Boga, od monotističke vjere, koji znači, je Isa a.s. koji je zagovarao Isa a.s. da je došlo do vjere koja vjeruje u trojstvo. Znači koju osobi kažu jedan je Bog, međutim tri osobe, e, otac, sin i duh, i duh sveti. I normalno, onaj koji pripiše oni svojim prepisivanjem da Isa alihissalam je bogosvo da tako kažemo znači nema sumnje da su narušili da su narušili ovu vrstu ovu vrstu tevhide i govor da kažemo oko trojstva i tisa znači uh, uzeo bi puno vremena i zato baš bih rekao znači ko želi koga ko interesuje to da knjige i kasete predavane šejh Ahmedi Datta da su veoma da su veoma koleisne za ove stvari znači gde sa logičkim odnosno sa razumnskim dokazima se pristupa ovoj stvari pa tako na primjer oni kažu da Isa alihissalam da Isa alihissalam bog Međutim, isto tako, u Inđinu se spominje šta? Znači, kako određenu stvar nije znao? Kažu, učunio to jer nije znao. Pa se spominje kako vrši nuždu, kako jede. Subhanallah, zar onaj koji je stvorio sve, koji nije u potrebu za bilo kakvim stvarima, e, za koga vireš da je Bog? Zar možda kažeš da vrši nuždu? Da ne zna? Ili, na primjer, kao, kao što židovi spominju da je da, da, da Jakub, alaihissalam, da, da je nagladao Boga, da su se pohrvali Allah, od toga se čuma Međutim, ono što je bitno, draga braća, dobro obratimo pažnju na to, a to je, još govorim o ovoj vrsti tevhida koja je osnova, a to je vjerovanje Allah, te ta gospodar svega, da upravlja svim stvarima, da jedino njemu vlast pripada, da ukažemo na one pravce koji se pripisuju islamu, koji su narušili ovo, ovaj dio vjerovanja, odnosno ovaj dio, ovu vrstu tevhida. Pa tako u prvom mjestu tu dolaze šije. Znači sekta koju smo poznati, koji su zovu šije, pripisuju se islamu, a se islamom mišta nemaju, Koji normalno ćemo se puno zadržati na njima, međutim gdje ćemo vidjeti? Međutim gdje ćemo kako su svojim nepogrešivim imama. A znate da je osnova šijitskog vjerovanja, vjerovani 12 su pogrešivi imama, vjerovanju 12 su pogrešivi imama, koji koji imaju da Allah tebaraka taala sačula svojstva i atributa Allaha tebaraka taala. Dakle znači, oni im pripisuju svojstva i atribuata Allaha tebaraka taala. Zato eh, najpoznatiji normalno je ta eh, sekta, su se podijelilo dosta sekti, Podijelo su dosta sekti i najpoznatija od sekte je sekta Ba'sazova se 12a odnosno 12 imamci koji vjeruju 12 mama oni vjeruju 12 mama 11 mama je bilo i umrlo međutim 12 imamam se krije znači negdje je sakriven znači ušao je tamo kao runaka u podrum u Iraku još uvijek nije još uvijek nije izašao se kada će izaći ušva međutim ako neđo pohila dugo godina i sada živi u tom podrumu još nije još nije izašao i zato da shi hadna na alur nam sallallahu alajhi wasallam kaže na javnoj raspresi sa šijama ranje ja vam baš dajem jedan prijedlog. Daće znači, samo jednu stvar. I ako se to odesi mićmo svi mi svi sunije ćemo postati šije. Znači, ja Daćeamo ovdje garantujem da ćemo svi mi sunije postati šije. Kaže dajte, dozvolite da samo jedan sunija musliman uđe da vidi 12 uglima. Samo da ga vidi. Jer oni kažu da imaju posebni mami, da njihovi mami, da oni šta da oni imaju veze sa tim 12 tim 12 ekstremnim mami, misle na mami, medjutje im nek smo da uče njeha ni svoga tvoja džamata po pitanju imama, mehedija Pa tako, na primjer, jedno od osnovni stvari što pripisuju svojim imama jeste da imam znaju sve. Znači, šta se je dešavalo od početka stvaranja svijeta do kraja znači, svijeta šta će se desiti. I šta je bilo? Znači, da njihovi imami to znaju. Međutim, ono što mu vam navesti jeste govor, odnosno izraku, kako ljudi ga nazivaju imama Humainija, međutim, imam Humainija nema nikakve veze ni sa islamom, on kao da imam dači koji u svojoj Islamska vlast odnosno hukum al-islamija ili kako ni nije naziva al-faqih kada govore o kada govori o imamima kada govori on znači o imamama Allah ga prokleo kaže da nima pripada vo hilafet takwini ta li vilayetha wa saytarati jamiu dharrati hadha al-kawn da sve stvari koje su u kosmosu da se stvari koje su, hmm? su u, u kosmosu da oni su pod nadzorom i vlasni imama. Da sve stvari, i sva pojave koje se dešavaju u keunu, u ovom kosmosu, da su oni pod vlasti nadzorom koga 12a pogreši mama. Ako neko ne vjeruje, ili možda koji će gledati putem kasete ili neko prisutni, ako ne vjeruje moj govor, znači ova knjiga Islamska vlaste pri dana još prije pri rata prevela je prevela iranska basada u Beogradu. Tako da ćete jasno, jasno i glasno znači na čovjek govor Kapunika u mama i mama u I zato namajte se čuti znači da danas vidite da odži, ljudi veličaju i mama kako kaže mama Umainija i kažu da je on jedan od revolucionara i tako da Allah ta'ala sačuva i tako i Međutim ono da što bi želeo poesme da vratimo pažnju da se osvrnemo a jeste e, jeste vjerovanje onoga što smo rekli sledbenici kate sufah odnosno sufija e, i svi koji su došli u njihovo vjerovanje međutim koji narušavaju ovu vrstu ovu vrstu tauhida. Kako se našao Knjigu koja je ovdje, da kažemo, prevedena na naš jezik, koja se dijela i međutim stoji na knjizi jasno za internu potrebu. Znači isto kao, isto, kao jedna knjiga, ovo sam ovdje donio, znači piše samo za internu potrebu. Znači ne može sva, ne može obisno raje da čita, nego samo određeni ahmaci mogu to da čitaju. Ta knjiga se zove Usul, govori se o Usul drviških tarikata i samo obrate paželju na sljedeći citat. Rabita, prošli put sam rekao što znači Rabita, Znači rabita, pogotovo na křebendijskom tarikatu, znači veza, veza između čovjeka Allah tabarika wa ta'ala. Subhana, pogledajte, pripisuju se vjeri, istan koji je poznan kao vjera, pogledajte kako određeni pojedinci grupe u to vjeruju. Kažu da ne može čovjek, kada čini ibadat, nači znači, misli na Allaha tabarika wa ta'ala, nego mora da misli na svog šeha. Taj šeih, odnosno duhovnog učitelja, ta duhovnog učitelj misli na, na poslanika, sallallahu marih vasallam, poslanik misli, misli na Allaha. Kaže, rabite se čini, sadovaj, sadovaj, podučava ljude, podučava ljuda u majširku. Kaže, rabite se čini tako što će morit, znači morit je sredbenik, učenik. Rabite se čini tako što će morit nakon što se srcem vezi, veže za šeha kamera. Srcem se veže za koga? Potpuno duhovnog učitelja, šeih Kamila znači potpuno i duhovni koji je odlikovan, znači ko, taj duhovni koji je odlikovan sifati ilahijom i zatijom, koji odlikovan osobinama bića Allaha tabarakva ta'ala i osobinama božanstvenosti. Znači šim koji je odlikovan sifatima osobinama Allaha tabarakva ta'ala i osobinama božanstvenosti i koji je postigao mertebu mušahede, mertebu, uh, koji je postigao stepen, stepen da Uh, znači da, da je svjestan Allah tabarak ve ta'ala, zamiješlja u mašti lik svog duhovnog, svog duhovnog šeitana, odnosno svog duhovnog učitelja. Znači pogledajte ovdje kako, znači pa jeste ovo, ovo su knjige, znači tarikate koje je najpreštirene na ovim proostroma, to je, znači, bendijski tarikat. I znači pogledajte šta je od osnova ovog tarikates da vjeruje da njegov ših ima osobine Allah tabarak ve ta'ala. I dalje, nema no, ne navodim ove ovaj gluposti da vam čitam, Nači da je to jedini način, navodi se da je to jedini način da čovjek uspije, da čovjek uspije u svom, nači, u svom putu. Zatim, po drugi stvari, nači normalno što ulazi podovo, ovo, jeste vjerovanje da Šejh zna gajb, da Šejh zna nepoznato. Nači ono što zna samo Allah, bar ko taj, da kad mod da Šejh zna se stvari. Pa tako jedan od njihovih velikana, a to je Šahrani, u svom delu Tabaqatul Kubra navodi o svojem Šejha Khawasa, a Wadi al-Dugah Shahraniya su prisuta na ciṭa znači, Yusef Prenos je svog šeha Khawwasa, kaže da je znao šta je u levuha il mahfuzu. Da je znao šta piše u levuha mahfuzu, kaže sajata bi sajata, kaže svakog Znači da je znao šta je zapisan u levuha il mahfuzu. Levuha il mahfuz je šta? Pomno čubana ploča u kojoj je zapisano sve stvari koje će se dogoditi. I to je šta odlika toga je da to zna ko? Samo Allah, tebareku wa ta'ala, veći ti meni to znanje prepisuju svom šeha. Zatim od njihove uvjerenja jeste također znači verovanih da šehihovi mogu da u mrtve da mogu da u mrtve. normalno življavani mrtvih je samo za Allah t'baraq ta'ala i vidjeli smo kako Allah je šehano samo to da u Isavu alaihi kao poslaniku da mu tu mu'adjizu medjuti imani verovanih da šehihovi može da u mrtve, pa tako navodi u biografii svog Ahmeda Ahmada Badawija kaže navodi Jedan događa, kaže, fa medga sejidi Ahmed al-Beda vijedahu ilaihi, wa da'a lahum fa ahyahu Allah, tabarik wa ta'ala. Pa kaže, pa je došao on i pružio svoju ruku i kaže, za moli Allah, tabarik wa ta'ala i kaže, ta imajte, ta imajte usto, odnosno, oživje se. stvari, koje sam lično čuo, Subhanallah, od največe kufra i širka, jeste, da se navodi keramet jednog čeha, znači, to je čudov odlika jednog duha minu učtejla, Da mi je umrla kćerka, kao sam možda je također primjer spominio, i to neki spominio kao odliku tog čovjeka, kaže da mi je umrla kćerka. On došao i našao kćerku je umrla, znači došao meni k smrti i, i šta? I uzeo joj dušu. I, I kaže, šejih se naljutio, duhovni učitelj se naljutio, i kaže, odmah na nebesa, odmah na nebesa, prvo nebo, drugo nebo, treće, čepto, peto, šesto, sedmo, da Allah džel lašanuhum. I kaže, Allah džel lašanuhum, da je ušao melek smrti uzuo uz, uz dušu mojih čerke, da Allah se mi čuvi. Allah se nadutio, naredio melek u smrti da vratio dušu, da vratio dušu, da vratio dušu da je njegove čerke. La hovla, kuvete, illa billahi, znači, draga braćove, nisam se smijet ovo više za plakat, jer ljud se pripisuju, ljud se pripisuju sa mnom stvari, u stvari vjeruju. Normalno kada je u pitanju uh, da neko ne povjeruje, znači da je to bila osnova za muslimanski narod, ne. Znači, ovom su stvari koju su ele sekte i pravci. Znači, Islam je kao vjera kao učenje, znači, ka poznatljivog oslomona teističkog učenja. Znači, da vjeruješ u Allaha jednog jedinog. Nema posljednika između tebe je Allaha Jalla Šanohu. Čovjek koji god hoće da se obrati Allaha Jalla Šanohu, obraća se Allaha Jalla Šanohu. Kada učeniji grije, kada hoće da se pokaje, zamoli Allaha Tebārak wa ta'ala. Nema da ide nekome i da mu taj oprosti. Znači kao što je kod krišćana da idu da, da svećenik oprosti, da, da da ne. Znači nego to ko Allah je prašta, uprašta. Čovjek obrati se lično jedino na Allahu Tabaraka wa Ta'ala. A ne na primjer da dođe crkva ili Vatika nova da kaže oprostili smo ti gdje. Allah Tabaraka Ta'ala od toga sačuva. <tipraveni> <tipraveni> I naravno, da je ulema osuđivalo ovakve no da Znači još jedno kad je ulema kroz sva vremena osuđivala ovakve stvari. Naći kako na našim prostorima tako na bilo kojem drugom dijelu gdje su se ove stvari nalazile. Dači gdje bi se ove stvari, gdje bi se ove stvari, gdje bi se ove stvari pojavle. pa je tako poznato da sad nam odnimo ovdje imena ja pisao bio spremio. Na primjer She san Allah, uh, san'a Allah al-Hanafi, načelo poznato je Hanafiskučinja kako je bio poznat po ospravanju ovi stvari. Nađi gdje je govorio jasno da je ovo širk Allahu te baraqueta taala unjegova rububijetu. To jest to vjerovanje hmm. da Allah dželle gospodar da kažemo do uh, imama uh, do, do Šeha Hasana Kafije Prusčaka, na našim prostorima koji je bio poznat po svom uh, negiranju i po svom naređivanju dobro i odvraćanju zla i negiranju onome što sufija radi. Je zato uh, Mehmed Hadžiću sa djelom "Džehrul Asnak" na perskom i na arapskom jeziku biografiji Hasan Kafije Brusčaka kaže da je mnogo prezirao derviške odnosno sufijske da je mnogo prezirao derviške odnosno sufijske odnosno sufijske tarikate. Znači ovo su sve stvari, znači gdje smo vidjeli koje je ovu stvar, ovu osnovu. Ja vjerovanju Allah, tabaraka i ta'ala, osnova svake drugije stvari. Osnova svih osnova. A vjerovanje da je Allah, jer je gospodar svega i da jedini upravlja, je također osnova sve osnove. Je osnova za ovu stvar. I zato, draga braćo, ova stvar je bitna. I zato su ovdje smo ovdje ukazali da vidimo da ljudi žive u velikom džahlu. Da i osnovnu stvar napoznavaju da poznaju i da naša obaveza da ovim stvarima ljudima govorimo. Da ljude podučavaju. Jer ova sva, draga braća, ono što posebno želim da obratim pažnju ja liču, ja da razumijem i da prenesem koliko mogu. A to je da svako ovo vjerovanje ostavlja veliki trag na čovjekovom životu. I zato obrate pažnju, spomenuli smo, a to često trebamo spomenuti. Govorimo no o njima koji kada govori o Tevhidu, kada govori o Tevhidu, Znači, vratimo se, šta je temhid? Vjerovanje je da uvađa Lešanu jedan jedini. Što mi ponekad mislimo, znamo. Ne trebamo o to tome ni razmišljati, ni te učiti. Ibn Qajim kaže da pravi potpuni temhid. La jebaka ma'ahu zambun. Da je to temhid, da je to vjerovanje sa kojim ne ostaje ni jedan jedini grijeh. Što znači da sa njim ne ni jedan jedini grijeh? Čovjek koji potpuni svoj temhid. Znači, on ne može da ostane na bilo u kojoj vrsti griješenja. Ne može da ostaje na bilo kojoj vrsti, vrsti griješenja. To je onaj koji potpuni svoj tevhid. I zato kada smo govorili o... Kada smo govorili o čemu? Kada smo govorili o tevhidi, tevhidu i odlikama tevhida. Rekli smo kako odlika tevhida? Da onaj koji umre na tevhidu, pa makar umruo sa griješima. I ako ga Allah tabarak ve ta'ala uveda u djehannam, da u djehannamu neće ostati vječno. To je odlika tevhida. Znači da onaj koji umre da neće ostati šta? Neće ostati vječno. To je jedna od Međutim, odlika koja je najveća odlika temhida, a to je da oni koju potpune svoj temhid, da će ući u džennet bez polaganja računa. Da će ući u džennet bez, bez polaganja računa. I sve to temhida je osnova. I kada su pitanjim pita grijes i grijes. I zato mi sigurno svi, sigurno, svak od nas vodi borbu sa sobom o nekom grijehu kojeg ima koji hoće da se ostavi. Ili neku stvar koju hoće bolje da radi. Drogi obraci, osnovaj, osnovaj tvoje druženje s Allahom, tabarak ve ta'ala, knjigom. I ajitima, kojem se govori, da Allah jala šanuhu gospodar svaga, da Allah tabarak ve ta'ala, tvorec svaga, da Allah jala šanuhu taj, koji stvoril, koji uljepšo ono, što je stvoril. A kako da prema njemu budeš nam Kako možeš prema njemu da učiniš nekih grif, a sjezdnosti toga, i za to pogledajte, kad Allah jala šanuhu govori o svojoj jednoči, kako nam Allah tabarak ve ta'ala govori, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyam thumma stava 'alal 'arsh. Va gospodari Allah koji je nebesa i zemlju stvorio u 6 vremenskih razdoblja, potom se usjedio na tron. Vad gospodari Allah. Yudabbiru l-amra wa yataiku yudrijuje. On upravlja stvarima. Ma min shafian illa min ba'di izni. Niko ne može da zagovara na suđenju osim nakon njegovog dopuštenja. Zaliku llah ذلكم الله ربكم فاعبدو تو вами الله واش господар فاعبدو بغاو بجال عائد أفلا تذكرم زشت سنوى پامتت إليه ما جميعا سيچت وراتي سيويچت وراتي وعد الله حقا الله هو إستنسكو بيشاني إنه يبدأ الخلق ثم يعيد ونيتايكو اسفار اسفاري نبوشيات كنهو ثم يعيد وازاتينشت اسفاري پنو ورات پنو وشيو عجيوتي Lijedrizi alladhina āmanu wa amilu s-salihati bel qist Labiuna ikoi veruju i dobroa dela čine Pravedno nagradio Wallladhina kafaru lahum sharabun min hamim A unikoi naviru nihčaka uzavrilo bici Wa azabu namimu bimakaanu yakfuru I bolna patnia za to, što subele navjernice Wallladhij ja'ali shem saldiya'an Walletajku čine sunce izvorum svetlosti Wallqamera nura I dawe da mesec bude osvetlana Alamu, uh, iddouje, uh, da znate da odredite vremena, da odredite godine. Subhanah, pogledajte kako Allah je stvorio. I vratite se, pogledaj, družite se za Kur'anom, vidjet da je prepuno ovakvi ajeta. Zbog čega Allah nam naglašava da je on taj koji je stvorio. Da je on taj koji je stvorio, da je on taj koji će ponovo da je on taj koji će nasudnjem danu reći, da je da on taj. Da se njega tabareku ta'ala bojimo. Da se njega ta'ala ta bojimo da od njega strahujemo. I zato Allah djelašanu koji nas je stvorio. Pogledajte, ljepot je oblika u kojem nas je Allah djelašanu stvorio. Od toga kako dijete od kapi sjemena. Od kapi, od kapi jedne, jedne. Što izađe iz muškarca. Samo se jedna kap odvoji koja bude uzrok da dođe do formiranja djeta. Jedna kap. Od jedne kap smo, mi stvarno ovako lijepom obliku. Pa ta jedna kao prolazi kroz oblike, kroz oblike, kroz oblike, kroz oblike, da dođe dijete koji bude u utrobi majke. I pogledajte Allah tabarak ve ta'ala i ljepote je tog stvaranja, pa se dijete rodi, pa odma zna kako da doji. Pa Allah tabarak ve ta'ala u tom trenutku da mi lijeko u, u prsa njegove majke, pa se dijete razvija, pa počne da govori. Pa pogledajte ljepote je tog stvaranja, Čaj koji nas je stvorio, jer možemo da budemo namarni ne prema njemu, da griješimo prema njemu, da radimo što nam je on zabranio. I zato govor u Kur'anu je, ob... je upućen nama. Allah tabaraka wa ta'ala kada nam govori da nešto zabranjeno, kao da se obraća nama pojedincu. Džavadu, ovome, onome, obraća se nama. Naređuje nama. On nas je stvorio. Toliko nam se smilo ovo. Zar možemo da budemo nepukorni prema njemu? Da činimo harame? Da smo nemali po pitanju namaza? Da učiniš nešto što je Allah zabranio? I zato pogledajte kako Allah tabaraka wa ta'ala kaže tijelika hodod Allah, To su so Allahove granice. Nemoj gdje prelasti. Allahov granc. Allahov granc. Ne smiješ da tu grancu pregledješ. Dok putiš pogledi Allah zabranio. Ne slušaš što Allah zabranio, ne gledaš što Allah zabranio, oko je Allah ti dao oko. Pogledaj, Allah ti dao oko. Dak ti danas kad se bi doveli doktora da nam govori o oku. Koliko mi nam mogu govoriti. Da pogledati kako Allah te bar ketala li pa. Jer kod je dao taj pogled, pogled, kod je dao tu lepoti. Dao ti Allah. Subhanallahu plena koliko dana slušam jedno šeha koji je slijep. Koji je slijep. I govori jesu vam životu i kaže ja sam Allahovom dobrotom slijep. Ja sam Allahovim fadlom, Allahovom dobrotom, i Allahovom milosti sam slijep. Znači to što ga Allah Jililšanu dao da, nevidi, da nikad ne vidi, pogledam s pet minuta držiš, nikad ne vidi, to je Allahovu blagodata da to Allahovu. I to je Allahovu blagodata. Sve što Allah Jililšanu dao, to je Allahovu blagodata. Šeji govorio, Kada sve čujem u šta ljudi gledaju do harama, zahvalim Allahom što mi je dao da sam slijepo. Znači e vidi, zamisli kolika je blagodat, kolika je blagodat kada vidiš. I za tu blagodat možeš da usmiriš, smiješ da usmiriš nešto što je haram, da gledaš što Allah zabranio? Zamisli kako je ljudi koji ne čuju, koji su gluhni, čovjek ne čuje, gluh. Zar nije samo to što ne može čuti Kur'an? Ne našto drugo, čovjek ne može čuti li je potlučenje Čutim. Allah tbaraka ve taala koye storia, bilaje. Pogledaj samo, za može slušaš nešto što Allah dao, što je zabranio. Jezik. Možeš da govoriš, Kur'an. Možeš tučiš Kur'an. Allah tbaraka ve taala bila blagodat jezika samo što tučiš Kur'an. Zar možeš da nešto što Allah je šemu zabranio? I zato, draga kao što kao što se prenosi od da su govorili, pa salafa da su govorili, kaže a'budu nnas abaduhum abaduhum anil Da su najpobožniji ljudi oni koji su najdalje od grijeha. Da su najpobožniji ljudi oni koji su najdalje od grijeha. Da su najpobožniji ljudi oni koji su najdalje od grijeha. Međutim šta je to što su, što je učinjeno da budu šta je to što je učinjeno sa sebe da budu na prikaka Jesu. Tak vičujemo njima. Kako što sam spomenuo prošlost predavanu od A'amasha, da 70 godina ni ostavio da ni ostavio namazu džamatu. Dovaj kaže ovo, dovaj. Bok čega, njihova nihova sve svega o ovoj stvari u tome da Allah gospodar, da je tvorac, da upravlja, da da je smrt, da da je život, da se što dođe je da oda Allah, da se što dođe da oda Allah. I zato čovjek mora da se uči da bude za dođenja na Kad je Allah da dne da budeš bolestan da kažiš alhamdulillah bolestan sa. A je to Allah u fatli. Je pa da čovjek muslima kad je bolestan da gano bude jedan tern, adam Allah sa ti noprosti greh. Pa šta je tek onda sa većim bolestima? Jer Čuješ ovaj bolest, nad ovog ovaj bolest, nad čovjek koji je muslima zna da je to Allah. A i onaj koji ga liječi je Allah. I prvo nek bude tvoje objeđenje da te Allah izliječi, a onda druge stvari. Znači, braćom, ova stvar je da je osnova za svaku drugu, za svaku drugu stvari. I da to moram Allah. Da se tragovi ovog vjerovanja vide na nama, na našim dijelima. Znači, ne da bude samo teorija, koji kažemo vjeroma Allah Allah gospodar počuti modješ griješiš činiš ovo činiš ovo činiš ovo gdje tvoje ubjegenje gdje tvoje razmišljanje nebesama poselih sallallahu alejhi ve sellej koji je bio poslanik koji je bio poslanik subhanallahu kao što je došlo u hadisima i predajama da se probudio u noći pa da učio na fiqhi khalqi samawati wal ard wa ihtilaf al leil nahar zai sawaran yunabessa izamni i promeni dana i noči, su dokazi poselih sallallahu alejhi ve sellem koji autom razmišljao, koji bi postao i direktnom dolazno objema, pa za mi nismo potrebi dati stvarno. Molimo Allaha tebaraka da učini da ispravno vjerom Njega, da naše vjerovanje bude daleko od bilo kakvog vida delaleta, od bilo kakve vide, vida zablude i da nas da učini pobožni, bogobojazni koji će sresti Allaha tebaraka taala, Allah sami zaдовоljen, pa sallallahu ale Muhammedin wa alihi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 Hvala što pratite